Паць, пач, пач, пась, пать, пач, пать, порушив тишу дядьків голос. Лагідний, пестливий. Пач, пач, пач, пась, пась, пач, пась. Стрижень німував, шкірячись до неба білими гребенями заметів серед крижаного груддя. Паць, пач, паць, падь! Раптом ріка переломилася навпіл від берега до берега.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 З широкої на півріки ополонки, де вода кипіла й вибухала, з'явився чорний у твані ріг гаража, звареного з танкової броні, і вже уся причілкова стіна його бовваніла в піні та шериху. Паць, паць, паць, паць, паць! ніжно кликав дядько Денис. Підштовхнуті зсередини середини дверцята гаража. Розчинилися, і в колючу білім присмірку зимового дня зарожевів п'ятачок кабана, а крізь булькання води та шхерхіт криги почулося благодушне «рох-рох-рох-рох-рох». І тоді, обриваючи рохкання, над стрижнем пролунав, наче клич добою, Басовитий, але молодий, відчайдушною рішимістю, голос дядька Дениса. «Тож згинь, породжена мною потворо!» Дядько напружився, обличчя його зачервоніло й оросилося потом, а ноги вгрузли в пісок, перемішаний із снігом пощиколотки. І собакарева гора згойднулася, Вирвана з берега, як бульдозер, вириває обланцюгований пень. Розчахнене підгір'я червоно з'яяла пластами з пресованої, прошитої деїнди корінням сосон глини, а по крутосхилах з гуркотом і тріском котилися валуни. Наступної миті дядько Денис поволі випростався, піднімаючи на плечі Собакареву гору, лисий шпиль її, проштрикнув сувій сніжний хмар і кинув її в ріку, на чорну громадину панцерника, як кидають з плечей мішок збіжя. Гора шурхнула на середину ріки в пробиту чудищем ополонку, і вода бризнула усібіч холодно сизими пінистими хвилями. З головою накривши дядька Дениса. Я злякано зойкнув, але хвиля відкотилася, лишаючи у глинищах і калабанях, що значили місце, де нещодавно лежала Собакарева гора, брудне шумовиння, а дядько несхитно стояв на березі. Проте за мить обличчя йому пересмикнулося з болю.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 Буцім з мокрої вати обривало мені руки. Небо набурмосувалося, темніло, По улоговині снували колючі в'юнки Крутні снігового пилу. Збиралося на хвищу.